Ще чого? Ну, постривай, Максиме. От навчуся керувати машиною, отоді ти розважатимешся, а я тебе возитиму додому. Ніколи. Софія жартувала. Ні за що у світі вона б не сіла за керму. Що завгодно, але не авто. Відчувала себе безпорадною перед цим металевим монстром на колесах. Воно ж її не слухатиметься. Це справа чоловіків. От Максим, він ніби народився із кермом у руках. З ним у машині було так само безпечно, як у колисці. Щоб там не коїлося на дорозі, він миттєво реагував і виходив із ситуації переможцем і без найменшої подряпини. Я вчився їздити у південних містах, а там водії, ого, не їздять, літають. А правил дотримуються через раз. Ніколи не знаєш, Хто тебе обганяє, а хто їде на зустріч, може якийсь камікадзе, розповідав Максим. Софія десь чула, що американці нібито разом із посвідченням водія отримують картку із таким текстом. Ми впевнені, що ви чудовий водій. Прекрасно водите машину і дотримуєтесь правил. Та хіба ви певні того, що всі водії на дорозі такі самі? Тому будьте обережні. Ні. Ні за що вона не сяде за кермо. Ні за що не розбереться в тих хитрощах, кого треба пропустити першим, а коли їхати самому. Ні за що не вивчить усіх тих знаків, у неї є Максим, він усе знає, усе вміє. Максимку, розтебни мені сукню. Щоразу, коли Максим розтібав довгу блискавку на сукні, він цілував її плечі, сукня падала на підлогу, вони обіймалися і... Чудовий вечір продовжувала чудова ніч. Цього разу сталося інакше. Сухо затріскотів замок сукні, та поки Софія роздягнулася, Максим уже зник. Вона ковзнула під ковдру, пригорнулася. «Максимчику!» «Угу! Ти стомився?» «Ні!» «Тоді поцілуй мене!» Максим відвернувся, Зітхнув. Софія ще не в змозі зрозуміти, що діється, гладила чоловікові плече. «Що з тобою, любий? Може щось болить?» «Ні», – глухо й роздратовано буркнув Максим. «Що ж тоді? Ти такий, такий чужий останнім часом». Софія вирішила пожартувати. Напевно, у тебе хтось є. Інша жінка. Розсміялася від неймовірного припущення і почула у відповідь. Так. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Світлана Дмитренко. Звукорежисер Тетяна Іванова. Київ, 2002 рік.